Вона, як говорила її долі, на вищу ніколи і ні з ким не піднімалася. Остопіла коло дверей і не могла зробити жодного кроку. На тахті лежав висохлий немічний дід з довгою темною бородою, глибоко запалене очима і пергаментним зморшкуватим лицем. Навіть віддалено він не нагадував Богдана. Яка сила надавала жінці зробити, бодай, крок. Тупий білір рвав їй серце. Скупа посмішка торкнулася блідих синюватих губ. А в очах вже стояла потойбічна примара. Вона здавалося ось-ось ступить і виведе за собою цього вродливого і сяйливого колись чоловіка. Не пізнала, прошелестів словами. Ольга опустилася поруч на стілець і ледь стримувала себе, щоб не розридатися, не могла вимовити жодного слова. То було не потрясіння, а шок. А ти ще гарніша стала. Він умовк, а потім знову заговорив, мов би квапився встигнути сказати все, поки нестерпний біль відпустив його. Я багато разів аналізував день нашої розлуки і дійшов висновку, що то було наслання злих сил, бо зруйнували все. То мені покара за малодушність, за те, що не зізнався тобі відразу, що мав сім'ю, доньку, дружину. Не можу зрозуміти, чого так сталося. Чого все одразу тобі не розповів? У мене вже доросла донька. Богдан знову умовк. Довго віддихувався, мов би подолав важкий перевал. Дружина не дозволяла мені зустрічатися з Ярославою. У той день нашого розриву вона вперше зателефонувала мені. Я так зрадів і був такий схвильований, що не знаходив собі місця. Благав її приїхати. Вона пообіцяла, але не приїхала. «А ти пішла того дня». Це єдине, в чому я був нещирий з тобою. Все відтягував балачку на опісля. Все інше – правда. Богдан прикрив повіками очі і відпочивав після цієї короткої оповіді, що, здавалося, забрала рештки його сил. Ольга сиділа в моторошному оціпанінні. «Я знаю, що це мені покара», – тихо озвався Богдан. «Бог чекав мене. Я пізня дитина. Батьки хотіли сина. Я народився, і вони хотіли, щоб я став священником, як тато. Тому і назвали мене Богданом. Але я став художником». Сатана виловив мене. Я захопився космогонією, хіромантією, усякою магією, цілительством, екстрасенсорикою. Мене це вабило і цікавило. Рік тому мене втягли в одну містичну акцію. Ми провели групове заклинання крові щоб в Україні не пролилася кров. На той час це мені видалося не те, що потрібним, а навіть святим. Серед заклинателів побачив людей підозрілих, темних. Навіть здалося, що вони роблять щось лихе для України. Порвав із ними, сказавши, що про них думаю. Поїхав додому і розповів батькові, як ми допомагаємо Україні, щоб не пролилася кров, щоб був у нас мир і спокій. Чекав захвату похвали. А батько несподівано розплакався і сказав, «Десь я тяжко согрішив, бо мій син служить дияволу. Те, що ви зробили – Обернеться проти України. Бо ви просили допомоги і сили не у Бога, а в сатани. Заклинання не від Господа. Постуй, Сину, сповідуйся, причащайся. Може, Всевишній і простить тобі цей гріх, і я буду просити, щоб дарував тобі прощення і спасіння. Ця хвороба... Знаю прощення. Я висповідав усі свої гріхи. Немає жодного, у якому б не розкаявся. Піду до Отця Небесного чистим, вибіленим. Богданов мовк. Худі запалі груди важко хватали повітря. Він зробив рух торкнутися оженої руки, але не доторкнувся. Ольга поклала свою руку на його. Він із вдячністю звів на неї очі. Спасибі, що прийшла. Це єдина печаль, яку я залишав у своєму земному житті. Але моє розкаяння вивело до тебе. Мій ангел-охоронитель не лише повернувся до мене, а й привів тебе. Пустив душу Ісуса Христа, і нехай там ніколи не буде місця ні вже Богам, ні вже релігіям. Лише Він – Спаситель. Богдан благально дивився на Ольгу. «Ми ще зустрінемося з тобою?» «Напевне». Бо я йду і несу свою любов на небо. Молися за мене. Він легенько стиснув її пальці. Його вже потойбічний погляд нагадував тихе, лагідне вечоріння. Щамить і погасне. Край неба зілється із землею. Відчула губами його жрустку, якусь, мов би, неживу шкіру, яку теж залишало життя. Аж у під'їзді дала волю сльозам. Такої глибокої печалі ще не відчувала. Вона зяїла, як прірва, і поволі затягувала її у своє необлаганне лоно. Так боляче і гірко їй ще не було, і такого смутку і провини не звідала. Даринка спала. Ольга лягла поруч дитини і притисла її до себе. Микола повернувся з роботи пізно. Чула його легкі кроки, чула, як він постояв коло ліжка, де спали дружина та донька, і вийшов. Не озвалася, коли він знову зайшов, будив і просив перейти до їхньої кімнати. Аж в досі та задрімала. Їй приснився розквітлий луг, яким іде Богдан. Такий, як у той пам'ятний день їхнього кохання. На ньому була вишита сорочка, білі штани, широкий гуцульський пояс перетягував красивий стан і робив його ще стронкішим. Зелені очі котили на Ольгу і весь навколишній світ таку любов і ніжність, таку радість, що вона скрикнула у вісні. Він широко розставив руки, окинув поглядом широкий луговий розмай, не хотів обняти його, і сказав, «Тобі цього квіту вистачить до віку». І миттєво зник. Ольга прокинулася. Біль і смуток за ніч побільшали. Життя зіграло з нею, Найбридкіший жарт, який лише можна було уявити. А він так настирливо просив зустрітися і поговорити. Розшукував її на роботі, докучав Марії. Вона ж затято відповідала ні. Він вивів її на ту вершину кохання, на яку ніколи ні з ким не підіймалася. І досі там стоїть. Богдан і лише Богдан Нема Сама все згубила і втратила І як тепер їй жити з цим булем Почуттям втрати і вини З почуттям, що сама себе покарала Душа ридма ридала Але те чула лише вона Ольга пройшла між могилами і швидко знайшла Богдану. На ній горою лежали вив'явані квіти, вінки. Стримів невеличкий саморобний хрест. Поклала біля нього букетик білих підсніжників, Безгучно плакала. Десь скрикотала сорока на молодій березі. Біліли острівці ніздрюватого снігу. Березневе сонце поволі злизувало його. Пахло мокрою землею, корою дерев. Прикрила повіками заплакані очі. Богдан знову брів із високості, розметавши руки, щоб обняти її. Була переконана, що із їхньою розлукою все умерло, а нині знову ожило. Ужили його гарячі ніжні руки, його поцілунки, дихання, слова, його вміння, як ніхто інший сказати, як ніхто інший любити. Все йому щедрою рукою вділила природа, навіть й вміння кохати. У ньому воно жило високим натхненним мистецтвом, неначе знав, що зійде із свого земного кола, впору літнього сонцестояння і поспішав усе сказати і зробити прекрасно, натхненно, щоб лишити по собі незабутній слід. Боялася цих відчуттів, але їй знову не вистачало його рук, його слів, його ніжних дотиків, що кидали її колись у справжнє полум'я. Так, мов би, впала якась осторожна завіса у її душі, і відкрила те, що нікуди й не зникало, лише було сховане у найдальші закутки. Прости мені, Богдане, прошепотіла крізь редання Ольга. Я люблю тебе і буду завжди любити. Нещаслива я вродилася, дуже нещаслива. То була правда. На цій землі. Жила вже майже тисячолітня чорна небачена межа, яку засіяв прокльонами темноликий волх із Полтави Вишата. Вона ніким не оралася і не засівалася. Не було у тому родоводі сейливого орача і сівача, що переорав би його і засіяв спасенним зерном. Усі нащадки вишати ходили по тій межі і пожинали його засів. Плодилися нещасливі, безталанні, недовговічні. Плодилися сліпці, каліки, що вікували короткий страдницький вік. Ішли вони широкою темною дорогою, якою ходили усі поневолені. Було серед них чимало чарівників, знахарів, ворожбитів, Заклинальників, відвертих богохулителів та богоборців. Ольжен батько був переконаним комуністом і вірив лише в комунізм. Її дід серед перших комунарів громив панські маєтки і встановлював радянську владу на Полтавщині. Прадід полтавський писар був членом таємної масонської ложі. Куди входили найповажніші люди міста, не відала Ольга тієї широкої дороги, якою йшов її древній рід. То була дорога богоборців, і на неї не сходила Божа благодать. Її розпочав лютий язичник із Полтави Вишата, що славився вмінням проклинати і насилати порчу на людину і худобу.